Воно ж дурне. Дума, що я їй ворог. Ворог за те, що витягаю з мужичіства. А чого це мені коштує? Колись подякує. Входить Омелько. Їдуть? Омелько задихався, не може говорити. Ї... Їдуть! Мартин. Чого ж ти так засапався? Сопеш, як підпалений кінь. Далеко? Втомився. Ти ж конем їхав. Де там? Упав. К батькові з коня. Мартин, я ж кажу, що так. Далеко? Ні. А Зараз за могилою і упав. Тільки що виліз на рака, а... Та не про те, не про те, питаю, чи далеко їдуть. Та ні. Вже близько, біля двору. Ти ж бачив, хто їде. А хто ж, трохим їде нашими кіньми і нашою натачанкою. А в задку сидить хто-небудь. В задку не примітив. Чого ж ти біг, бодай ти луснув? Іде до вікна, Омелько. Чисто коліно збив. Болить, як пече, не прибіг попереду, а він лається. Чорт на тебе вгодий. Пішов Мартин. Він! Жених! Душко, полазю! Приїхав! Жених приїхав! Одягайтесь смерті! Ай, господи, аж серце забилось! Принять треба на славу! Відчиня середні двері. Входи на Цієвський, з гітарою в руках. В шерстяній накидці. Мартин іде до дверей, розставивши руки. Милості прошу, дорогий гостю. Націєвський кладе гітару на сілець. Обнімаються і цілуються. Завіса.